Від одної фігури до другої було видно добре. Як лише осторожний помітив, що в степу трава хвилюється, і переконався, що це не табун диких коней, не диких степових кіз або стадо буйволів, і переконався, що це татарський загін, зараз запалював смолу, злазив і втікав на коні до своїх. Коли на сусідній фігурі побачив вартовий горючу фігуру, запалював свою теж. Так робилося на третій і десятій фігурі. Це був умовлений знак, що Орда йде. Уходники збиралися зараз до городків, зносили сюди, що їм було треба і що можна було захопити, і ставали до оборони. Але не всі люди, що ходили на уходи, міли обходитися зі зброєю. Отож до зброї бралися лише ті, що мали до того вояцький хист. Вони збиралися у більші гуртки, вибирались поміж себе старшого і творили одне воєнне товариство. Опісля ті малі гуртки збиралися в більші громади, а коли їм поталанило раз і другий відбити татар, то захотілося відплатити татарам тим самим хлібом. Не обмежувалися вже лише на сам підпір ворога, але стали і на татар нападати». У тому також їм поталанило і переконалися, що таким побитом можна більше заробити на воєнній добичі, як на уходницькій небезпечній праці. Із того виробився клас військовий, зовсім окремий. Він давався добре в знаки татарві. Тепер вже розпочалася ворожнеча на Україні між українцями на окраїнах і татарами. Зразу називали тих збройних людей і татари, і москалі – Черкасами від найближчого города Черкас. Вони ж самі себе називали козаками. Від чого це слово взято, дотепер історія не прослідила. Одні виводять це слово від слова «коза», що означає меткість і розум, бо знаємо, що коза і на дерево похили може вилізти. Другі виводять це слово «козак» з татарської мови. По татарському значить це людину вільну, ні від кого незалежну, Доброго їздця, а при і розбешаку Козацтво росло і стало силою, з якою треба було рахуватися Козаки стали робити смілі наступи не лише на татарських чабанів, але і далі на Крим З тої причини ходили жалоби до литовських князів і польських королів Польські королі видавали прикази до пограничних старост, щоб козацтво від набігів спинити та це показалось неможливим, бо деякі старости, бачачи, яка з того виходить користь, самі посилали козаків у татарську землю на свій рахунок, а деякі то й самі до козаків приставали і ходили в поход. Перед владою польською виправдовувались тим, що татари не дають їм супокою і нападають та граблять людей. І це була правда. Перший звернув увагу на Ростучу козацьку силу черкасський староста Остафій Дашкович на семі Пьотркові. Він предкладав, щоб козаків ужити до оборони границь від татарщини. Та його предложення ніхто не прийняв. Аж пішов між козаць український православний шляхтич Дмитрович Невецький, якого козаки прозвали Байдою. То був гарний вояка і ще ліпший організатор – він згуртував усе тодішнє козацтво в одну силу і поселив їх за Дніпровими порогами на острові Хортиці. Тут зробили собі козаки захисний куток. покопали рови і вали, настромили на валах дубові палісади з отворами до стрілу, зібрали зброю і воєнне приладдя, побудували будівлі на житло і склади. Це була перша Запорозька січ. Звід селя виходили запорожці у походи або випливали суднами, які називали «чайками», дніпровим лиманом на море і нападали на татарську та турецьку землю або засідали при переправах на Дніпрі на вертаючихся з походу по християнських землях татар, розгромлювали їх та відбирали везену добичу. Притому звільняли із сирівців багато християнського ясиру – Хани татарські скаржилися перед Польщею, що козаки не дають їм супокою, а що вони самі зачіпали українців, про це мовчали. Той славний козак Байда працював пильно над організацією козацтва, хотів дати тій громаді сталу форму, позаводив різні постанови, котрі козацтво приймало. Освідком того низового лицарства була січ на хортиці меншій, бо є і більша хортиця, на якій є багаті пасовиська і росте гарний ліс. Одного і другого запорозцям було треба. Треба було добро дерева на будівлі і на чайки. Було де пасти коней, щоб мали їх під рукою. Місце це називали січчю або кошем. Слово січ – наше і кожному зрозуміле. Це значить огороджене, не кожному приступне місце – засік. Кіш може значити те саме, бо коші теж плетені з лози, а слово кіш виводять від турецького слова кош, а воно значить збиратися. Але слово кіш мало ще й інше значення. Значило стільки, що товариство, громада, кошові отамани підписувалися на грамотах Такий-то кошовий отаман з усім кошем. По байді, котро піймали на Молдавії турки і в царгороді замучили, про що ще нині пісні співають, прийшли інші отамани, котрі повели діло далі аж до Петра Конашевича Сайдачного, коли то козацтво стало на вершку свого розбою як воєнна сила. Запорожці як лицарський християнський орден в XI, 12 і 13 століттях воювали західні краї з невірними за відібрання Палестини з гробом Спасителя. Ці довгі війни називаються в історії війнами хрестоносними. Від того часу розгорілись завзяті війни між магометанським і християнським світом. З причин тих воєн витворилися на заході Європи військово-духовні стоваришення, які називалися «лицарями Христа». На своїх плащах носили хрести вишивані різної краски, бо тих хрестоносних товариств було кілька. Вони мали за ціль воювати в обороні христової віри і мали свої осідки в різних сторонах Західного світу, а все поблизу Палестини. Вони також утримували шпиталі і опікувалися паломниками до святої землі. У них був духовно-воєнний устрій. Кожний такий орден мав свій окремий статут, затверджений римським папою. Їх духовенство не підлягало владі єпископів, бо зверхником їх церкви був сам папа, а відтак великий магістер того ордену. Після їх уставу лицарі ордену складали обіти, чистоти, себто, безженності, спільноти, майна і послуху своїй старшині. Згодом, як ширення ісламу магометанської віри припинилося, а Туреччина перестала бути грізною для Європи і християнства, ті ордени стратили рацію свого існування і стали перемінюватися, а то й упадати так, щоб по них лишилась назва і ордени, які вони позаводили».